الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات أو لما يبعث به من الشبهات والحديث اخرجه ابو داود واحمد والحاكم في المستدرك وجاءكم عمران ابن حسين الله رضى ياسما اسما مطمه صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال dajjal falyan'a anhu. Yule atakayemsikia dajjal ajitenge mbali na yeye. Ajiweke mbali na nani? Na dajjal. Fa wallahi ninamwapa Allah. Innar rajula la yaatihi. Hakika mtu atajiwa na fa yatabi'uhu kisha anamfuata huyo nani dajal mima yabathu bihi mina shubhati, Kwa yale atakayokuja naye katika shubha mtume anasema atakayemsikia dajal ajitenge mbali na dajal. kwani atakuja na mambo ambayo yule ambaye alikuwa anajiona yeye ni muumini atamfuata masihi dajjal kutokana na yale ambayo atakayokuwa nayo shubhati nipewa mambo mbalimbali au lima yuba athbihi mina shubahat au lima yabath bihi mina shubahat mimma yabath bihi mina shubahat au sawa miongoni iliwaya kwanza miongoni mwaya nayo katika shubha sehemu nyingine au lima au kwa sababu ya yale atakayokuwa nayo katika shubha na ndio maana mtume sallallahu alaihi wasallam kana yasta'ithu billahi min arba' ana bumaliza tashahhud الأخير akijilinda kwa allah kutokana na mambo manne allahumma inni a'udhu bika min adhab jahannam wa min adhab alqabr wa min fitnat almahya walmamat wa min fitnat masiihid dajjal fakaifa yasta'ithu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bi masiihid dajjal wa huwa ya'lam anna yudhrikahu vipi ajilinda ama Allah amlinda muhifadhi kutokana na sharia ya masihi wakati mtume anajua kwa maasihi hatomdiriki sababu atakuja katika akhiruz zamani alishara sa, saa kuonesha ubaya wa kiumbe huyu wazi naam maadhi ni athi nkisha taendelea baada ya hapo katika faida ambazo <coughs> zilizoomo ndani ya hadithi hii kaulohu anhu fi albu'd an du'atish katika nukta hii kwamba ajitenge mbali na masihi dajjal tunapata faida kwamba yatakiwa kujiweka mbali na wale walinganizi wanaolingania katika shubha wale walinganizi walinganiaje ambao walingania katika shubha fala yaqra lahum mtu asisome kwao wala yasma'alahum wala mtu wala yahdhur majalisahum wala sihudhurie vikao vyao darasa Inna Ilmu tazameni kwa hii kusoma kwa rafidhin shii kwa kusoma pale au kamshirikina aenda kusoma lugha au somo fulani la Yesu. Au kwaeka siri anamsikiliza au anahudhuria kikao chake la Yesu. Tunaelewana vizuri? Tunaelewana vizuri. Uwezi kwa salafu kaenda ukao unamsikiliza mtu wa bidada. Haiwezekani. Sawa? Unasikiliza watu wa batili. Haiwezekani. Na hii ndio maana hiliko sawa sawa. Sisi vizuri. Kuna watu ambao tayari wamepinda. Kuna watu ambao waliopinda wanalingania katika baadhi. Na wengine ni maadui pia wa da'awa hii. Utakuta baadhi ya watu wanaosikiliza. Mtu kwenye simu yake na sauti ya khurafi. Sauti ya mtu yule Inafanya hinafanya kazi gani na wewe salafi? Tuelewa mwana vizuri? Tuelehamiana? Kwani hakuna masalafi waliokuwa sawa sawa Mwanaji nakataa haifai. Sasa Sheikh, kwani yeye hawezi akasema nzuri? Inawezekana hata Firauni pia anaweza akasema nzuri au Ibilisi? Hakuna shikali katika hiyo. Sasa kusema kwa kizuri. Amena <tansla> naelewa, <Hi> na mnanishangaa tu. Haifai. Wazi. <Wabe>. Imetangulia hadithi عمر ابن الخطاب رضي الله عنه alikuja na kipande tumesoma hadithi hii qit'atun min at-taurati sehemu ya torati yakaja na furai mtu alimwambia nini amutahau ikuna antum ya ibn al-khattab fahuwa alladhi la ilaha Unapopata mwongozo uliokuwa sawa sawa hakuna haja ya kuelekea katika jambo lingine Mtume anamkaribia Omar na kuonesha haifai Omar akaenda kuchoma katika tanuri tulizungumza hapo katika darasa ambalo sisha tangulia Wathe hiyo hiyo pia ahalul bid'ah watu wa bid'ah watu wa dhalal wapotevu haifai kuasikiliza Haifai kukaa kwao. Haifai kusoma kwao. Wasoma nini sasa? Natakuja kusoma kuna maneno hapa maneno ambayo ameyataja Al-Imam al, al rahimahullah katika Al-Usul Sunna maneno mazito sana. Kwamba usimsikilize mtu wa bid'ah, usimwekee sikio wala usijiamine. Anaweza kutilia shubha, akakutilia shaka katika nafsi yako. Na hili ko wazi. Ni wangapi ambao waliokuwa hapo katika ya sawa baada ya kukaa watu wa wakati wa shughuha wakati wa utata na wakafanya Wakapotea. Kwa vizuri. Tabia za kwenda kwenye darasa za wapiga ramli za washirikina zife. Huwezi kuwa salafi Kama yupo mtu anayefanya hayo. Sinayana vizuri. Sela vimekusanywa na utujiwana mtu ambaye ni jahili hata kutawadha hajiwefapo na nasikiliza Naam. La. Wangali, nani nani kwake. Si Kwa ukiwa wewe ni mfuasi na msikilizaji na, na msikilizaji wake mshairi asemaye hivi Idha kana al-ghurabu dalila qaumi fala yamuranna bihim illa ala jifil kilabi Ikiwa kunguru Ndiyo dalila qaumi Ndiyo mwenye kuwaelekeza watu njia anawaongoza fala yamuranna bihim illa ala jifil kilabi Hana njia ya kuwapitisha isipokuwa atawapitisha katika mizoga ya mbwa. <tos> kama unataka kupitishwa katika mizoga ya batil, nenda kasikilize ahlul bid'ah wal ni Kuna watu wa fulani sasa shekhe kwaani, kuna ubaya gani? <laughs> Ubando huo amepinda. Sasa kwani hawezi akazungumza mazuri? Anaweza akazungumza mazuri, akizungumza mazuri sasa. Ndio nini? Sisi hatuna muwazana. Katika manhaji salaf hatuna muwazana. Nilishowambieni hapa Muwazana ni nini? Utasikia baadhi awali wagonjwa na maadui wa da'awa hii. Ukimsimammu utasema Sheikh, ninyi mbona mwasimama baya? Tokwani hawezi kuwa na mazuri? Kwani hana mazuri? Anayo jamaa. Kuna binadamu ambayo hana mazuri? Yupo? Bora mseme. Hata awe ni muovu aliyepindikia takosazuri. Kila binadamu si tukubaliane hivyo? Au yupo anayepinga? kuna mtu anapotuambia kama kwa hiyo hana mazuri unataka nini mwanake ikiwa tunataja mabaya yake tutaje, tutaje nani na mazuri yake ya si ndio mfano ni mmoja tu karuni ni malaika binadamu sherauni alikuwa ni malaika binadamu ebu wapi umekuta mazuri ya farauni umetajwa kwenye Korani Kwa Allah kataja mazuri ya farao abulahi malaika binadamu aibu tutajie. Wewe swatuambia ndio uadilifu. La. Hatuna mwaza na sisi. Sihemu ya nyundo ni nyundo. Haiwezekani ukamradi mtu katika bado isile, yuko vizuri. Lengo la kusema hilo nini sasa? Ni kuaminiisha watu kwa anafaa, sino manaki. <laughs> Ala sema, na mtu umekasirika kabisa umempeleka katika mamlaka husika kumshtaki halafu unasikisha pale haya unasikiza kesi unajua ndugu yangu mtu mzuri sana jama yangu hana matatizo We, mzima kicha kama unajua hana matatizo haya pale kwa nini vizuri <mahimu> katazo la kuasikiliza wanaolingania katika batili faida nyingine wa huwa yahsab tumalizia hadithi wa huwa yahsab annahu mu'min فيه tahdhiru min al'ujub bin tahadhari ya mtu kujiona katika nafsi kujiona katika nafsi kujikweza wa fihi al-hadharu min at pia tunatahadharishwa mtu kujizaki kujikweza kujikweza ambako kunavuka mujawaza tulilinnafs kuvuka ile nafsi yake kwa maana jikweza zaidi ya nafsi yake wa kauluhu faatba'uhu mimma yab'athu bi minashubuhat fi anna bayna min nyoyo zipo ya vidole viwili miongoni mavidole vya Allah tabarak wa ta'ala anageuza vile anavyotaka wadhi wafih anna man ala amri Hakika yule atakayeleaendea jambo qad hudhira mim maghabatihi ametahadharishwa kutokana na mwisho wake anna man aqdama ala amri atakayeleaendea jambo qad hudhira jambo ambalo ametahadharishwa mim maghabatihi ametahadharishwa kutokana na ule mwisho wake fa asaba shay'un akapata na nini na jambo falaya lumanna illa nafs nini watahadharishwa na jambo ukaliendea ukusikia litakalo kukukuta usilaumu isipokuwa la nini nafsi yako faida nyingine wa fihi adhimu khataru maradhi ash ni ukubwa na ubaya wa maradhi ya shubha wa sura taathirihi na ule uwepesi na uharaka wa kuathiri kama yadhharu min qawlihi kama ilivodhihiri katika kauli ya mtume fayatibahu wal fa'u huna tufidu at-tartiba wa at-taqib na huna inaonesha utaratibu wa taqib, na kule kufuatana mpangilio na kufuatana wa fihi tajannubul asbab al-mufdhiya ila al-mahzur bihi bil bila na sababu zinaweza kumpelekea mtu katika mambo yaliyokatazwa al-muhim hii ndio faida ya mwisho nakta fi kwa leo na tawalna tumerefusha lakini kwa sababu tulikuwa hadithi hii Kawa hakuna budi kumalizia ili wiki inayokuja Allah akitufikishe tuanze katika hadithi nyingine fanakta fi hadha subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu